As-salamu alaikum, obrećam vam se jer mi je situacija jako teška. Klanjam još od rane mladosti i nikada nisam izgovorila ružnu riječ. Troje djece mi je preselilo, dvoje dok su bile bebe, a sin u 21. godini. Muž mi je notorni pijanac, ne radi pa ga ja izdržavam. Često me tukao ako mu kažem nešto što mu nije povolji. Otišla bih, ali nemam gdje, on bi me našao. Recite mi, imam li bar jedan razlog da živim? Bismillah wa salatu wa salamu ala resulillah. Uh, Allah dželašanuhu va džalla dželanuhu šalje ljudima iskušenja i što su ljudi jači vjernici, iskušenja su jača. Nekada davno sam pročitao istina ne znam, stepen predaje da je Halit i Mluvelit razveo svoju suprugu posle četiri godine braka je se nijednom u četiri godine nije, razvela, nije razboljela pardon Nijednom se nije razbolela i Halit ibn Velite tada rekao da si dobra Allah dželešanuhbite iskušao bolešću. Ja znam koliko je teško iskušenja kada udari u djecu. Ja znam koliko je teško kada se izgubi jedno, dvije, dvoje, a troje i tako dalje i tako dalje. Zaista sto teška iskušenja. Eh, posebno što su tove naše sestre posebno što ovde ovdje kod je naša tese ima još iskušenja kao što su problemi, problemi sa mužem koji je notorni alkoholičar koji ne radi, pije i tako dalje i tako dalje ali ona ima hiljadu i jedan razlog da živi što su teža iskušenja to je veća nagrada dakle što su teža iskušenja to je veća nagrada e, blago se onome koje je shvatio postulate vjere kada ga Allah nečim počasti on se zahvali Kada ga Allah nečim iskuša, on se opet strpi i ostane na taj način. Zahvala na Allahu. To su oni koji su razumjeli pitanje kada i kadra. To su oni koji su razumjeli da je Allah se savršeno, savršeno odredio. To su oni ako Bog da inša Allah i koji koračaju pravim putem i u islamu nema mjesta pesimizmu, nema mjesta očaju, kaže poslanik s.a.v. kunu mutefa ilin wala te kunu mutefa imin budite optimisti, a nemojte biti pesimisti Str dženet je prekriven strplivošću i draga sestro poko goddat je teško nemaš pravo da pomisliš na suicid nemaš pravo da pomisliš da li treba da živiš da li imaš razloga da živiš ma kako teško iskušenje bilo nama Allah جلشانه, جل, جلاله, zabranio i pomisao na samoubistvo a ne da ga priuštimo sebi jer ćemo izgubiti i ova i onaj svijet na, ova, na ovaj svijet ostavićemo našoj porici sremotno za svagdja a na onaj svijet izgubit ćemo dženet vječito u džehenemu onaj koji sebe ubije on je haliden, muhliden, fiha vječito će biti u džehenemskoj vatri ovde ću navesti jedan primjer koji se dogodio u vrima poslanika sallahu alaihi wasallam jedan od ashaba teško je bio ranjen od, u jednoj od bitaka a bio je među prvima koji su primili islam i onda nije mogao da trpi bol od teških rana i izvršio je samo ubijstvo I poslanik s.a.v. za njega kaže mnogo je učinio, mnogo je dobrih dijela učinio, u mnogo borbi se je borio, ali je sve izgubio. Dakle, sve je izgubio. Drugi ashab, radijallahu anhu arda, koji je poznat pod nadivkom gasilu Nalaike, okupali su ga meleki ili gasuli su ga, gasili su ga meleki, on je primio islam noću poslije jacije namaza Nije nijednom Allahu džalešanuhu va džalina džanaluhu pao na srđdu Prije sabaha namaza došla je naredba da se ide u boj On je tu noć kada je primio islam oženili su ga spavo je sa svojom suprugom bio je nečist, dakle džunub i tako džunub je pošao u borbu u, to, u, u toj borbi je pogino i poslanik sallallahu alaihi vaselem njemu garantuje dženet kaže za ovoga koga su meleke okupali koji nijednom nije klanjao koji primio islam rekao je poslanik za njega da je malo učinio, mnogo dobio, a za onoga shaba koji je izvršio samobivstvo da je mnogo učinio, ali sve je izgubio. Dakle, imamo hiljadu jedan razlog, makar sve oko nas pomrlo, makar nikoga od naše borice ne imali, mi znamo da to boli, ta bol je neopisiva, neopisiva je bol izbog toga što se izgubio Evlat, također je bol zbog toga što je muž takav kakav jeste i također je bol gdje otići poslije svega toga dakle ukoliko taj brak ima mnogo više štete od koristi ako se ostane onda Allah Đelešanu je ostavio i razvod nije strogo zapovjeđeno da se mora trpjeti sve kada žena dođe u takvu situaciju da može u takvom braku izgubiti vjeru da može trpjeti e, one harame koji, koje ne smije trpjeti i tako dalje ona u tim takvim situacijama može zatražiti razvod ili ako nema gdje da moli Allaha dželešanu da je laša da traži izlaza i da se strpi na tim a nikako a ni pošto a u nijedoj situaciji ne smije pomisliti ne smije pomisliti na na suicid to je rješenje koje je šejtanu najdraže a ona će izgubiti i ovaj i budući situacij.